Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i dag, søndag den anden i anden, 2004-25, vi har med senere guiden til at forfølge viden. Inna alhamdulillah, ahmadu nasta'inu bihi, bihi wa nasta'firhu wa nasta'adi, wa nuhminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min al-shururi an-fusina wa min sayyati amadina, ma yahdihi allahu farhu al-muhdad.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 og kullu vidak den dalala, og alderen overhovedet i Jakob Minhav, vi mænd i Hivokaram, Hivodju, Divokotli, og Hivakarakulisjant, og det er et andet værk. Kære brødre og søstre i Islam, vi er nået frem til, hvor vi skal forklare, hvor vigtigt det er, når man søger viden, at man kan opdatere sig selv og benytte sig af de ting, som ligger til grunden for de ting, som man har. Desværre, det er sådan, at mange mennesker nu om dagen, de kan benytte sig af at lytte, mens de er hjemme. Og mange af jer siger, jamen hvordan, hvordan kan jeg gøre det? Hvordan kan jeg gøre det? Altså undervisningsmaterialer er faktisk øh, over det hele. Og der er mange, der underviser online på den måde, så man kan faktisk tage sin, sin studie virkelig relevant ved at følge øh, de, der kan forekomme. Over øh, ligesom nettet, eller på en anden på en anden måde. Øh, der ligger også noget andet ved det. Der ligger, at øh, vi mennesker, vi kan også projektere vores liv anderledes. Der er mange mennesker nu om dagen, de, øh, de vil gerne ligesom øh, lave masser af ting. Men de som de undervurderer, og kigger som om, at de har ikke den første projektering det er som reel viden. Det er derfor at mange mennesker siger til sig selv, jeg vil gerne studere, men de øh, opfører sig på den måde at øh, studie har ikke første prioritet. De vil gerne læse øh, alverdens ting. Der er mange mennesker, de læser alverdens ting, de studerer alverdens ting. Men lige så snart de kommer til de islamiske studie, så får den ikke den højeste prioritet. Hvorfor? Fordi øh, folk undervurderer ilm, undervurderer islam, undervurderer, jamen jeg siger, siger sådan så fungerer det øh, Jo, øh, sådan fungerer det på den måde, at, at folk kigger ikke på, på, på viden, som om det er en vigtig ting. De kigger på viden, som om det er noget, man burde ligesom, øh, foretage øh, på et eller andet tidspunkt, som om det er noget, man, man gør på et eller andet tidspunkt. Og det er derfor, at det er vigtigt ligesom, at man, man planlægger øh, sine, øh, sine tid. i mig selv. Øh, hvis jeg ikke laver strukturer. Hvordan jeg skal ligesom, klare arbejde, familieliv, øh, undervisning, repetering på øh, quran øh, Repitering af Quran. Øh, at du skal forøge din viden på den ene eller anden måde. Så har du faktisk ikke noget struktur. Og det, det er en fiasko. Det er en fiasko. Og, og mange mennesker siger, at jeg, jeg, jeg vil gerne blive bedre til det ene eller det andet. Så siger jeg, ja, hvordan vil du blive bedre? Uh, det vil jeg gerne ved, at jeg forøger min ælde. Så siger jeg, hvordan skal du forøge din ælde? Prøv at fortælle mig, hvordan har du tænkt dig at forøge din ælde? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved det ikke, hvordan jeg kan forøge min ælde. Der er mange mennesker, der tror, at de kan få øge deres RM ved at bare sidde og glo på YouTube-videoer. Der er mange mennesker, der tror, at de kan få øge deres RM ved at ligesom uh, gå ind på TikTok og Instagram og alt det der, og, og se det der korte video. Det der, det gør ikke. Alligevel. Det her er kun øh, nogle, nogle små øh, lysganger, hvor du kan som en individ gå hen og, og, og ligesom få hørt et eller andet og det er bare imidlertid Allem er at du bruger tid på at du studer, studerer et emne at du lærer det at du øh, er med til, øh, øh, med til at skabe øh, noget som kan forøge din viden Giv et eksempel Lad os nu antage at du skal studere koran. Lad os nu antage du skal studere Koran. Du har lært de ahqam Du har lært de Du har lært hvordan du skal ligesom recitere Koran. Men efter du har lært de ahqam skal du ikke praktisere det? Selvfølgelig skal du det Skal du ikke være med til at øve de der ting du har lært? Jo Så hvis du ikke sætter tiden anden til at kunne læse og studere det og repetere det og, og gentage det Og, og, og hele tiden er på, Fordi Kommer du væk fra det, så glemmer du Ligesom sprog. Du har lært et sprog Lad os nu antage, at du har lært fransk Hvis du ikke praktiserer de franske sprog, Hvad sker der så med den? Så den der Den dathir, Det betyder, den, den, den, den forsvinder Og det er derfor Vi mennesker skal sikre os At den her element Bliver ligesom Øh, skabt øh, på den eller ikke skabt, den bliver øh, gentagende gange repeteret, så du og jeg og enhver person ikke klemmer indholdet. Og det er derfor øh, masser af undervisningsmaterialer eksisterer, hvor du som en individ kan gå hen og lytte. Jeg lytter meget. Jeg er en person, jeg elsker at lytte. Øh, Sider i bil, så lytter jeg. Øh, Sider derhjemme, så lytter jeg. På den måde, så, så har jeg ligesom en rytme. Fordi når du bliver god til at lytte, og, og du ligesom skaber dig en form for hørelse, så kan du danne dig en forståelse. Og ham vil lære masser har lavet masser af masser du kan finde masser af siger, masser af durs, af store og også al som er med til at, uh, at uh, ligesom uh, forklare nogle ting. For eksempel det, er masser i fiqqa, masser Du kan få det på alle sprog efterhånden. Du kan få det på engelsk, du kan få det på dit eget sprog. Og du kan... Men hvad kræver det? Det kræver, at du er med til, at, at, at, at sætte tid an til at studere det. I gamle dage, man sagde in al redel, man der er jo al al al al man kommer til det den kommer ikke til dig men Allah subhanahu al al al al al al du al du i al eget rum, så kan Så kan gå al gå al og genskabe ilm. så i al nu al ligesom nu jeg al online al og du sidder i dit IM hjem, måske sammen med dine børn, du kan sætte et headset op i dit øre, og så kan du lytte til deres, imens du er i gang med at ordne masser af ting med din familie. Hvorfor? Det der mulighed, Allah subhanahu wa ta'ala har tilretlagt for folk, at vi kan alle sammen benytte os af at optjene ajab og lære noget, uden at gøre noget ved det andet, end at man skal sætte tiden anden. og det er derfor at du kan du kan sidde og spise du kan sidde og drikke du kan sidde og lave masser af ting hvor du som en individ er med til at genskabe øh, din egen egen og repetere nogle gange siger jeg jeg har hørt det før men hvis du ikke repeterer tingene hvis du er ikke med til at øh, genskabe en ordentlig øh, viden øh, ved at repetere tingene så så kan de her ting være med til at øh, at øh, blive øh, forsvundne. Masser af folk, på grund af at de har ikke repeteret, lad os nu ansage Koran. Hvis du ikke repeterer Koranen, og har jævnligt en recitering af Koranen, så forsvinder tingene. Derfor, du skal ligesom have en daglig rutine med Koranen. Hvad med Fyrih? Der skal du have en daglig rutine med at læse, så din hjerne er aktiveret. Jeg kender om en del, der har lavet hafd al-Qur'an kun ved at lytte For eksempel De ser en surah Jeg kendte en Han starter for eksempel med surat Yusuf Så plejer han at lytte til surat Yusuf Muhammad Sadiq al-Mushawir Og han har lyttet til det mange gange Så begynder han at recitere med ham Og så begynder han ligesom at selv At, at, at genskabe uh, sin hukommelse Og så begynder han at læse uden. Øh, at lytte. Samtidig lytter han, og så øh, kommer han hjem, og så repeterer. Til sidst, så, har han, øh, så går han uh, surat yus. Og så starter han med uh, surat uh, uh, al -Ahzad. og så starter han med en ny surat. Og så lytter han til det i stykket tid, og repeterer og så lyt. Og så kan han uh, ligesom uh, lytte og praktisere. Til sidst, så bliver han harredet Qur'an. Så er der nogen, der siger, jeg siger, kan det lade sig gøre? Ja, det kan godt lade sig gøre. al al-Azima, al at du og jeg har styrken til, at vi ønsker at, at, at gøre det her ting. Du og jeg skal kunne, skal kunne øh, genskabe en form for viden og en form for, at vi er med til at øh, lære, hvordan vi kan, vi, kan, vi kan lære sådan nogle ting for at genskabe og repetere og danne en form for, øh, for, for lytning og praktisering. Vi er desværre øh, meget dovne af, af, af generation, øh, hvor den nye generation over ikke. De, hvis de skal lytte eller se en video så skal det være meget kort øh, næsten under, man siger 40 sekunder eller 30 sekunder ellers vil det det her, de skaber ikke rejlem det kan jeg lige så godt fortælle det her, de skaber ikke andet end uh, en forvirring og, og, og, og misforståelse og, og ingen, uh, ingen uh, form for uh, rejlem overhovedet hvis du sætter tiden an for at skabe øh, tid til, at øh, du siger til dig selv, jeg ønsker at øh, lære noget, så begynder du at, at, at skabe en form for øh, øh, en form for øh, øh, forståelse og genskabelse, at du som en individ skal øh, være med til, at øh, at du kan øh, gå hen og lære øh, noget, øh, som vedrører, at ilm kan blive husket, kan blive genereret, kan blive lært, hvis du sætter tiden an. Men hvis du som en individ ikke sætter tiden til det, og ønsker at, øh, at lære det, så vil du aldrig lære det. Og gentagelse er med til at skabe en solid forståelse. Solid forståelse. Og det er derfor, og det er derfor øh, at sætte det, man kalder struktureret, at sætte et struktureret øh, dagsorden for dig selv, kan være med til at skabe, at du og jeg og enhver individ er med til at øh, kunne, at kunne. Øh, være med til at øh, vise, at man er i stand til at lære. Øh, pff, der er mange, ligesom øh, nu om dagen, de sidder på deres telefoner øh, og leger med tidsomhed, så hopper det øh, fra den ene eller den anden ting. Øh, de hopper øh, fra Uh, fra den ene uh, kanal til den anden kanal uh, de uh, elsker at uh, være med til at uh, uh, være med til at uh, skabe noget man kalder uh, forvirring det er derfor de hopper ind på uh, fa Insta og, uh, og hvad det hedder det andet der Instagram og alle mulige latterlige øh, programmer og så svæber det op og ned og alt det der og så til sidst, hvad står der? Ingenting og så jeg undrer mig lidt over hvad har de genskabet? Ja, men det er bare imidlertid ting som de har genskabet, som ikke giver værdi og det synes jeg faktisk er synd for de her typer at de, kan, de ikke lærer noget og det gælder for alle mig og dig og enhver når man går hen og, og sætter sig et mål så skal man øh, ligesom opnå det der mål øh, på en eller anden øh, betydelig øh, måde. Og det er derfor, øh, jeg har personligt øh, lært meget af, af, af diverse durus øh, fra Monty's, hvor øh, jeg lyttede til dem meget gentagende gange, øh, skabt mig en form for dagsorden over deres, øh, som de har repeteret og så bagefter kunne jeg, øh, ligesom Danmark, en forståelse inden for det her, at jeg kunne genkende masser af ting, og så har jeg lært øh, faktisk meget af det her durus. Øh, og det kan man ligesom sige, da jeg læste også på juni, islamiske studier, det her durus, øh, har hjulpet mig, og, og faktisk har, har været med til at skabe en form for, at jeg kunne Uh, at jeg kunne uh, danne en form uh, for en uh, uh, for <coughs> form for, at jeg uh, behøver ikke uh, ligesom uh, stikke af fra, fra alle mulige durus andet end at sige, at det her dorus er med til at skabe en god barriere for mig, så jeg kunne ligesom komme frem til at jeg kunne lære noget af det. Og det gjorde jeg også. Det gjorde jeg også. Træ. Ja. Øh, jeg kender faktisk en del, der har. Øh, ligesom, der var faktisk en, han var ikke araber, øh, han skulle lære arabiske sprog kun ved at lytte og, og, og, og læse, og kunne han faktisk lære arabisk, hvor han kunne kommunikere på arabisk, og han har skabt sig selv en, en, en metode, så han kunne faktisk forstå meget arabisk, og han manglede det praktiske, så begyndte han at snakke med folk, og så har han lært det de, de arabiske sprog den vej med at tale med de andre. Der er masser af tidspunkter, hvor øh, man kan sige, øh, at det der ligger mellem adhan og iqamah f.eks. i eller Asr, og, Isha og Fajr og Fajr osv., så kan man sige, at der ligger noget tidspunkt mellem det, der er noget i hvor man kan bruge tiden, enten til at læse Koranen quran eller man laver hifud, eller man kan lave, hvis man er i masjid selvfølgelig At man kan bruge tiden i hvert salat til at repetere Koranen, quran Repetere din hifud At lave muraja, muraja'a det er selve repetering af din egen hifud Selve repetering af din egen daglige rutine inden for quran Yatafallat Qur'an smutter fra dig, hvis du ikke repeterer det Derfor skal du lære, at du repeterer din Qur'an jævnligt Og det er derfor at vi Som regel vi skynder os altid i Masjid til Asnrak med ham og ham Og selvom man møder den hver dag, og så taler man om det ene og det andet I stedet for at se, ved du hvad, jeg skal lige sidde og repetere Og så isolere dig fra folket på den måde, hver person sidder i sit hjørne og tager sig af sin hafud øh, eller, eller andre aktiviteter med hensyn til øh, at øh, være med til at repetere sin hafud og hvis du lægger mærke til det, hvis du beder en salar og du læser en surah eller, eller jeg mener ikke på den måde, det er bare en side så kan du se, så har du læst fem sider hver dag fem sider hver dag hvis du ser til Fajr, du læser en surah eller en øh, safah Uh, og så til uh, uh, duhur, du læser en side og til uh, duhur, uh, til assur, du læser en uh, side og til, uh, til uh, Allahumme sallallahu ala muhammad, til madrib og til isha'a altså fem sider har du læst, hvis du læser en side uh, til hvert salat en side, de tager et brugt eller et sekund at blive færdig med så prøv at lægge mærke til det til fajr så læs efter du har læst fajr, bare en side og til duhur, så du en side. Så har du allerede op på fem sider hver dag. Kun Koran. Fem sider, Koran, hver dag. Og hvis du kører i bil, eller sidder i toget, eller i bus, eller whatever, at du sætter en darts og lytter til det. Så YouTube er fyldt op med duhur, øh, og så går du hen og lytter til en bestemt serie. På den måde, så, så har du dig ligesom, en form for en rutine, hvor du kan lære, hvordan at lyde tingene er. Øh, der er også nogen, der bruger tiden på noget dhikr, hvad lavet af at lave og tahlil, når de er i gang med at lave et eller andet. Det her kan man selv benytte af, men desværre der er der mange mennesker, der, der glemmer, hvordan man gør det. Så i stedet for, at de bruger tiden på det, så bruger de tiden på at sætte Alverdens ting, som har ikke noget med islam at gøre Og til sidst siger det Min tid smutter bare for ingenting øh, vi, vi er salat al Der er mange der kommer til salat al-jum'a ved slutningen Sige, hvorfor skal jeg komme og lytte til det og Jeg, ikke. jeg beder bare smutter Det her det er respektløs For, for, for, for din Respektløs for for, for at hvordan du behandler islam det er det øh, man kan også bruge at læse øh, noget andet som øh, som hedder al-qira'a al-hurra al-qira'a al-hurra læs øh, noget viden behøver ikke være systematisk men det kan også være om alle mulige ting øh, øh, man kan godt læse noget der kan få øget din ilm, ikke din men dunya det kan du godt, og bruge tiden på det, men desværre er det sådan, at det her, det kan ikke være med til, at du og jeg og enhver person kan være med til, at skabe en form for, at du kan genskabe noget, der kan forøge din ilm overhovedet. Og det er derfor, at mange mennesker, de blev gift, og de har fået børn, Deres ægteskab og deres børn har været med til at skabe en form for... Øh, barriere for, for alt andet Så får det travlt Dunia og, og familie Og så siger du til dem Hvordan kan det være at du har så travlt Så siger jeg, åh jeg har børn, jeg har et eller andet Men de har tid til at sige musalsa Altså sager De har tid til at se film De har tid til at spise og hygge sig. De har tid til at, at uh, møge De har tid til det ene latterlig opgave De har tid til at sidde på caféer De har tid til det ene men lige så snart de kommer til ilem, eller motionen, så har det ikke tid. Så under med det over. Hvordan kan det være, du og jeg og enhver individ har ikke tid til det? Fordi der er noget galt med dit system. Der er noget galt med dit system. Dit system er ikke opbygget på den måde, hvor man kan sige, at du har gjort det godt nok. Derfor vi bruger ligesom samarbejde med os selv og så sige, ved du hvad, jeg burde gøre det bedre. Jeg burde stramme mig, og så tage tiden anden til det ene og det andet. Og hvis jeg ikke gør det, så er jeg tapt. Øh, der er nogle mig, der har sagt, hvornår man kan lave hifat al-Quran. Og der er nogle ulemaer, der har sagt, hvornår man kan repetere det ene og det andet. Men alt efter dit tid, så hvis du sætter i strukturer, i det, hvor du siger, jeg bruger øh, noget om morgenen til habitat quran og revisionen af quran Jeg læser hver så det er en side. Så har du allerede på fem sider på en dag. Og så om aftenen, øh, så sidder jeg og læser en halv time på foddag. Og så med børnene, der kan du fx læse en historie. Øh, tag en øh, bog, som fortæller om Sahabas historie. Læs en historie om Sahaba sidder ved siden af dit barn, fortæl dit barn den der historie. Her kan du repetere historien. Læs den, du bruger øh, kvarter på at læse den, Sid med dit barn, med dit ord Forklare ham om den der så har været den historie, eller den så har været om den historie. Så kan du ligesom få din ilm, og så har du lært selv en nyt. Nå okay, hvad kan jeg gøre? Repetering af programmet med din familie. Så sig til dit barn, du skal læse programmet med mig hver dag, så kan de repetere og du kan lytte På den måde kan du forøge din hufud og så kan du forøge, at din familie laver øh, ilm Så Der er nogle adab Respektabelle ting, som Talib i'ilm skal studere uh, At de skal følge selv men der er ikke noget, der siger, at du skal være øh, ligesom dem Men du skal bestræbe dig at gøre det Allah, hvis du har travlt, så kan du være vågen hele natten Til alle mulige latterlige ting men, øh, men du skal lære, at at, at, at, ligesom, at du benytter dig af den tid, når du er vågen om natten Med det ene eller det andet øh, Det er ikke fordi, vi mangler bøger Allah, bøger er der masser af, og der er mange, der har skrevet Men husk, ka'ilam er lyset, som Allah kaster i hjertet på folk. Men det kræver, at din intention er ren. Og du skal læse, øh, hvor du ligesom er med i stand til, når du læser, at du genskaber noget af det, du læser, det er noget, du ønsker, at du, noget, du ønsker at lære noget af, og du praktiserer det. Øh, og det derfor, man kan sige, at øh, at der mange der man ulema'er kan sige, at uh, Shafiq alayhi rahmatullah Han havde en minde En det betyder en god pointe for en På nær Abu Bakr al-Baihati Han havde noget på for Shafiq Fordi han har været med til at sejre hans madder Og det er derfor, at imam uh, Abu Bakr al-Baihati al Har skrevet tusind af bøger og hermed kan man sige, at de bøger han har skrevet, de er baseret på, hvad han selv har læst. Og han har forøget uh, med Madhab på alle aspekter. Uh, men for at du kan lære, nu uh, siger vi ikke til folk, at du behøver at rejse. Men som regel er det sådan, at du kan studere i dit hjem og sikre, at du kan få alle ilm ind i dit eget hus. Men det kræver, at du som en individ sikrer dig, at du læser og studerer. Der kommer en halis, men den er lidt bare, for profeten Sejcælderen siger, at Tikum Shavavarun Yahshua Mudalal, for et år og et tomo hun forstår Subhem Khajar og forændrer hun sig til Muhammad Sejcælder. Der kommer nogle unge mennesker, som søger alle, hvis I har set den, så vær sød ved den. Det er den testamente, som profeten Muhammad har givet. Og det er derfor, at der er mange, der laver rihler i -il hvor de rejser for at studere. Og der er ikke noget galt i det, hvis du finder en chef eller en a'le, som du ønsker at rejse til ham for at studere hos ham. Men de kræver, at du finder tid og alt det der. Men nu er der mange shiur, der kører online, så i princippet kan du studere hos ham og sikre dig, at du kan være en allokeret til en, eller at du kan downloade masser af gurus og så lytte til det på den måde, så kan du få øget din ilm den vej. <tryk> <tryk> og det er derfor, der er samlet en del huset Imam Ahmed al fem 500 der skrev Og resten, de, de har lært Hvordan hans opførsel Og hans adab har været Det betyder, at både du lærer dem, Og du bør du lærer også Hvordan din, din, din opførsel Skal være over for øh, andre أبو بكر بن المطوعي عليه رحمة الله انسي اختلفت إلى أبي عبد الله 13 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده يقرأ أحمد بن حنبل ابن أبي عبد الله 12 عشرة سنة طل وهن ليست المسند فسيب بعد فما كتبت عنه حديثا واحد يستويق إنستحديث إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقي jeg sad og af ham, hvordan hans kostume har været. Og at jeg lavede er det imellem Robbernie, hun lavede en med tabletk En er en, som lærer de små før de store. Han med sit ord, med handling og hvordan hans opførsel er. Opførsel har en stor betydning. Og det er derfor, vi, er, eller vi skal have en stand til at lære, hvordan vi skal os over for, for andre øh, Og det er derfor, kan man sige, at studere nu kan være meget, meget let, end de har været i gamle dage øh, Der er masser af med nu om dagen, de sender live på alle deres loros Selvom du kan sidde i Danmark, og så er der bare en alim eller en sjef, der sender fra Saudia, der sender fra øh, Kuwait, der sender fra det ene eller Så i princippet kan du faktisk følge med i deres durus, hvis du ønsker det. Eller systematisk er der nogle sygeord, der har øh, været med til at skabe nogle durus i daurat. Daurat betyder en serie, som de har undervist, hvor du kan som ligesom, downloade det og fylde det og lære noget af det. Desværre, er ja, der er mange mennesker, de ønsker ikke det her, fordi de synes, det er kedeligt. Men de ønsker ikke det andet, fordi de synes også, det er også kedeligt. Så de her mennesker ønsker ikke en pind. De ønsker bare at sejle. Og det kan man ikke lære noget af. Vi, vi, vi ønsker, ligesom der er mange, der siger, at jeg vil gerne rejse og lære hos ham og ham og ham. Men nu kan du bare faktisk sidde, og så kan du lytte til ham i dit hjem. Men gør det Nej. Og det derfor, Salaf i gamle dage rejste og nogle gange opnåede det her, hvor de kom til person og lærte af ham, men inden de ankom, så var han død. Læg mærke til, hvad profeten siger han siger: Hadis så her, Allah ikke har om at Allah fjerner ikke ilm hvor han fjerner det fra brødkassen af folk. Hvor lakin kan ilm ولكن يقبض العلم بقبض العلماء من الله سبحانه وتعالى فيانا علم نحن فيانا علماء حتى إذا لم يوقع لمن اتخذ الناس رؤسا جهالا صبيس الله فيانا آل لذمهم كرس العلماء، سوَّى الفَلْكَةَ هُدَى الَّذِينَ آمَنُوا فَسَوْءَ الَّذِينَ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُوا så er det her tumper de taler uden dem, og så har det misvejlede folk. Ulamar er med til at skabe en form for øh, barriere mellem viden og Og Ulamar er med til at skabe en form for barriere, hvor du kan få din ilm, og så får du en, en, en form for øh, retningslinjer, hvordan du skal lære dine. Og dem, som kalder sig selv øh, juhal, som jeg kalder dem juhal, uvidende som leger shi'ur. Nu er der mange unge mennesker, der vil gerne være shi'ur. Selvom de har lært nogle barriere ting, men de, fordi at folket ligesom kalder dem shi'ur, så, så, så ligesom de bliver tvunget til at lege shi'ur. Og så guider det nogle gange lidt for meget, hvor de guider forkert. Desværre må Allah beskytte os fra det her typer. Og det er derfor, når man, når man kigger på, at den ene sheikh, eller den ene alim, han dør efter den anden, er med til at skabe en form for jahl, jahl-i-umma. Og det er derfor, der er også nogen, som er øh, alim rabbani, en alim, som kun øh, ønsker at tjene sin skaber. Så er der også en alim, som ønsker at tjene sin stat og leder. Og så er der også en alim, som ønsker at tjene sin egen mave og løn og, og så videre Så hver alim øh, har sin egen øh, lyst og begær, øh, han følger efter Det bedste er dem, som gerne tjener Allah alene Og de øvrige er som regel folk, der kører det efter øh, principperne øh, Som hedder mig selv, mig selv, mig selv Og Allah beskytter os fra det her type Det er derfor Uh, er det vigtigt for os at uh, følge en chef, som har ikke noget med staten at gøre Og som har ikke noget med lyst og begæres om at gøre. Han har kun med at tjene Allah og sige al-haq og følge den Sige al-haq og følge den uh, <clears throat> Vi har noget, der hedder liv for hjerterne uh, og det er derfor sheikh al islam Tami, han siger الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. بريء تلمهمة. Og det er det. Og folket har behov for det. Og det er selve essensen for sjælen. At folk de lærer det og studerer det. Og det er derfor en hver øh, retningslinje som folk skal følge. Er noget som kan belyse deres sjæle og deres liv. Og giver de lyset. Dunia, selve livet, er mørk. Forbandet på nær de steder, hvor, hvor lyset af brevet er til sted. Og det er derfor, når man kigger på, hvad er det, der kan belyse din verden? Det er din. Hvad er det, der kan foryge din rydde? Det er din. Hvad er det, der kan få dig selv til at komme på overfladen? Det er din. Hvis du skal som et øh, individ studere og lære, så skal du sikre dig at du er med til At du lærer hvad din kan skabe for dig Og det er derfor vi mennesker øh, Kigger som regel på noget der hedder øh, Islam som om vi har arvet det Så Som om vi, vi har det Som om jeg har det Som om din far han har været profet Og du følger bare hans fodspor Du skal sikre dig at du studerer Allahs din, baseret på hvad profeten Muhammad er kommet ikke at du forfølger noget som ikke kan skabe en form for ilm eller noget lignende. Allah Subhanahu wa Ta'ala har givet dig nøglen til succes, men det kræver at du selv bruger nøglen, og du selv åbner døren. Men hvis du ikke benytter af det her til, så vil du aldrig nogensinde få succes overhovedet. Vi har noget, der hedder æglas. Og det betyder oprigtighed i handling. Oprigtighed i handling betyder, at du som en individ, du sikrer dig, at dine nia er til Allah. Og ingen andre. Og dine nia. At du sikrer dig Ligesom hvis der kommer en og siger Jeg har et spørgsmål til dig Så siger du Allah Men jeg ved det Jeg ved det sgu ikke Hvad betyder det her Det er det ikke Og det er ikke haram Og det derfor Siger Allah subhanahu wa ta'ala I al Det dem som bestræber sig For os de kommer til at være fra dem, som er muhsid. Opnår den største stadie i man. Og det al-il siger, at hvert person, der syger ilm, finder struggle, bekæmpelser og hårdhed i alt, hvad han gør. Han kommer til at møde masser af modsætninger hos folk. Ignorerer. Det kan være fra ind til en familie. De kan være fra eksterne folk. De kan være fra hvad som helst. Fordi de vil komme med deres kommentar og lade de bemærkninger. Men du skal bare ignorere det. Du skal vide, at du er på den rette vej lige så snart du har sat dig selv et mål. Og det er derfor at mange mennesker, når de er blevet religiøse eller, eller har taget deres din sammen, og har sikret sig ligesom. Jeg vil gerne følge det her nu, og nu skal jeg lige tage mig sammen. Så kommer der masser af mennesker med masser af latterlige meninger. Og ekstrem holdninger. Og kommer med masser af budskab, som har ikke noget. Og oh, har du lagt skægget? Hvad sker der for dig, Hvad man? Bror, man? Hva? Er du tænkt dig at blive sheikh? Yani, Hvad sker der? Øh, når skal du lave salat nu? Jeg ja, sheikh, på at vente lidt og alt det der. Hvorfor er du så, så stram, hvad det angår de, når du siger noget, der haram at jeg gider ikke til det, at vi skal videre, jeg gider ikke, hvad er der er her, ja, sheikh, hvad, hvad, hvad sker der for dig, før i tiden du var med på det, men nu er du ikke med på det. Mange mennesker er med til at skabe en form for folagtighed. Og det er derfor, du skal vide, at de her mennesker, der kører negativitet på dig, dem skal du isolere. بارك الله فيكم جزاكم الله خير ابي سيس شاء الله نلتقي الصالون عليكم